Однак зараз, сидячи за столом'я, уплітаючи гречку із котлетою, він відмітив, що ця їдальня дуже схожа на їхню шкільну. Та й їжа була цілком пристойною. Звісно, не такою, як їм готувала мама. Вона хоч і була завжди дуже зайнята, але куховарити любила і вміла. «Мамочко, я зараз повечерю і буду далі думати, як тобі допомогти», – подумки пообіцяв хлопчик. Чергові залишаються прибирати, повідомила вихователька після вечері. Всі інші розходяться по спальнях. Через півгодини зустрічаємося у дворі. Погода гарна, отож Андрій Васильович проведе з вами ігри на свіжому повітрі. Захарчук, покажеш новенькому ліжку у вашій спальні. Сергійко, притуливши наплічник до грудей, поплентався за довго рудим хлопчиком, якому доручили його провести. – Сирота? – озирнувся хлопчик. «Ні -ні – Ні-ні! – поспішив заперечити Сергійко, що майже біг під за довгоногим ровесником. – Що? Випивають? У голосі відчулося співчуття. – Та ні, і не те, і не друге. Цей допит вже трохи дратував Сергійка. Сторінка 30. Хлопці зайшли до кімнати. – О, там, під вікном! – кивнув товариш. «Твоє ліжко і тумбочка, а це що, і всі твої речі?» – Сергійко кивнув. «Мабуть, втік з дому. Мучили вони тебе». «Невже я схожий на жертву?» – здивувався Сергійко. «Треба швидше придумувати план дій, бо я тут довго не витримаю». Він сів на низеньке ліжко з дерев'яними бильцями і пружинистим матрацем і оглянув свій тимчасовий прихисток. «Вісім ліжок у два ряди». Як у лікарняній палаті. Сергійко згадав, як два роки тому у нього запалився апендекс, і він потрапив до хірургічного відділення, де йому зробили операцію. Спальний корпус інтернату нагадав йому ту прикру подію. Тут усе було дуже схоже, хіба що без лікарів та болючих уколів. «А де ви вчите уроки?» – запитав Сергійко, не помітивши в кімнаті жодного стола. «В навчальному корпусі». Там же, де проходять шкільні заняття. Новий знайомий простягнув руку. Мене звуть Мишко. А я Сергій. О, тісатко! Почулося з рюкзака. А це ще що за кікімора там у тебе квакає? Сергій кознітився. Він уявив собі, як глузуватимуть у новому колективі, побачивши у нього іграшку, якою бавляться до шкільнята. Та так... Спробував напустити туману. «Будильник, сувенір. Нагадує, що час робити уроки. Ну, у себе вдома я в цей час мав би сісти за уроки». До кімнати залетіли іще четверо хлопчаків. «Ну що, новенький, як тобі у нас? Як на курорті?» Іронічно запитав один із них. «Здається, саме він охрестив його сніжаниним женихом». «Та нічого, жити можна». Неохоче відізвався Сергійко. Сторінка 31. «Давай, розказуй, хто ти, звідки, чому сюди втрапив?» «Що ж вам розказати?» – спантеличився Сергійко. «Брехати не хочеться, а правду, ви ж усе одно не захочете прийняти». «Я Сергій!» – тільки й промовив. «Та, звісно, не Тетяна!» Продовжував підкидати колючок зухвалий хлопчак у дивакуватій зеленій кофті із жовтими смужечками. Я, між іншим, теж. Що теж? Сергій! Розплився в посмішці. У мене батько в тюрмі, а мамка померла. Співчуваю. А у тебе? Сергійко зітхнув. Хлопці, та я й сам толком не розумію, що у мене. Тата я й не бачив ніколи. А мама вчора кудись пропала. Теска присвиснув. Нічого собі. Учора пропала, а сьогодні ти вже тут. Та он у Петра бувало на тиждень пропадала і нічого. Потім приходила, як ні в чому не бувало. А через два-три дні знову пропадала. Він рік так жив, поки його мамку не позбавили батьківських прав. Хлопці, ви не зрозуміли... Сергійкові було дуже прикро, що його матусю прийняли за якусь непотяжчу жінку. «Моя мама раніше ніколи не пропадала». «Все колись буває вперше», – зітхнув ще один з хлопчаків.